کو مخفف دی نو وړه کې دا واټر د و د و معنی خونده کنه دا د دې نه مراد دی محکمې کې نه پی دبليو دي همدغه شاندار سمره سجدي دا د دې الفاظو معنی ندي دا چې من مراده غوسته دي دا مراد دی نو دا حروف دي د یو بل نکټ کړې شوې دي نو مانا خوشته دي نه کېدې نشې مانا مراد څه ده الله اعلم بموراده الله دې په مرادبري خپوي کې د ټورو ن زیات پويږي نو چې الله به پويږي او زه پې نه پويګم نو په قران کې را وړي ولې دي څه د پارا سم قصد د پارا نو 10 سال زموږ تاسو طرفو مخای 10 سال کې کې دیشوې دا با مشرکانو دا مکی کڑیو او اغا فسیحو بلیخ شعراو با کڑیو دا کم شیرونو دا کم فصاعتو بلاغتو دیر مشورو دا اغا زمانے شعراو با دیسی سا الفاظ سا غروب راوڑل سا شیب کو خو یو کبا بیپوه نه شو بل با بیپوه شو دا دی مطلب دا دے دا یو چیلن پتور اللہ غروب مقتعات نازل کرل چې دام دغه دا حروف د جنا تاسو جوړه که کته سوای د انسان کلام دی نو بس تاسو انسانانو یو جوړ کوي مطلب خو ده وديو په دا یو بل دا معنی مطلب نو خو دل د دې حروف مطلب نو خو دل شو او وی شیخ فریدا خل دې چپه بهتري دا بس غغ ولا کوي زکه سوچي کو غور کو غوره کو واغه ذهن ترانه نه ده حروف مقطعات بس معنا سره نشته نو سبوایو الله اعلم بمراده الله عالم ده په مراد د دی حروف جو مراد ده ذلک الكتاب ده هغه کتاب ده ده هغه کتاب ده اربي باندې څوک لګلګ هم بلدې نه پته و تولګي چې زوې ما داشرم هزا او چېم اغه نوم زالیکا زالیکا د بریده پر رازي او ها د نیز دې لپاره نو قران زما مخ ته پروت ده او الله فرمای زالک الكتاب داس مطلب ده د وعده لریواله په دوه قسمي یو توای بعوده مسافت او د فاصله او بل ده بعوده مرتبه د دقت د مسافت او د فاصله واله لريواله درې مراد بعوده مرتبه د کله کله سړې زم ما پات نهستی ځې په وګلاست کې دمه امدا هغه سړې دي چې ته تومره لوې کارنام کړي وو پلنې پلنې کارې کړو سوې دا هغه سړې دي مطلب سره د د مرتبی ته اشاره ده د بود د دا مرتبیو دا بود شانت اشاره دا دا کم گوائیو ذالک الكتابو دا اغا کتاب دے لا رأی بفی چی نشت دے شک پدے کی نشت دے شک پدے کی خودل علم او دا ہدایت دے دا متقیام دا پارا. دا لا رأی بفی کله شک په کرشنو سوال راשי چې کا پیرانو په کې شک کړه نو جواب یې مونږه بیا چې یو ده شک دی دیوجنه چې په کلام کې نقص ده بل شک د دیوجنه چې په کلام کې نقص نشته خو په فهم د نسړي کې شک ده فهم کې نقص ده نو که نقص په کلام کې نو بیا به دیت نقص ولګي نقص په فهم د اوریدونکو کې ده د یو جواب شي چې دلته نقص د یو په فهم کې ده ځکه الله وی لا ریب او دلته یو بل یو اصولی قاعده تاسو زده کړې دي سوال او ځي جواب ورته ضرورت نرازي په دې دنیا کې بادشاہ کله کله اعلان کوي زمو په وطن کې غلاګ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا ای ده اقل تقاضا واس دارا دا چه ده حسنگ چی ودا پچیس روپے والا پیدا کئی پا, دا پا او کدا پچیس روپے والا وار نکن بیا با طول ایک ازار روپے راکے زمونگ ده محرابان رفزموسر دقشان رویه ده محرابان دیکن دا زر پتالا درکڑی دی زما دی و پچیس تمال راکا پینزیش زکات په زر او په پینځی ستوديږي او دام مکلا هر زرو نه دی دا پیسې تاسو ریو نصاب ترسي دي لیږي زیات شي او دا نصاب بیا پورین نه پدی کال واوړیدو پورا کال تیر شو او تا ته حاجت را نه غې پته ضرورت نه زیاتی دي نو دا نه ټول نه پا دیکی پزرو کی پینزی شراکا پسلو کی دونیمی روپئی پسلو اختو کی او روپئی دا تی ما تراکا نو دا نورو ٹولی متاتا پر ایخو دی راستاشوی تو بیا حق لری دا استعمال کا استعمال کا اولگو پاک مال دستار پار جائز دی او کداتی نر را نکی دی انکارو کی نو بیا بڑ ٹولی ستا لی بیا حق نہ بیا, دی بیا. دا زکا دی زکاطم زکاط زکاوی لگی زکاط مانا دا پاکوالی پاکوالی نو چی دا پینزیوش روپے دا زرو نور کی نو نو سو پچت تر تاسر تا دا پا را پاکی او چی دا زکاط مال ور پاکی نو دا نا مال دی نا پاک مال دی گند مال دی نو د مال اصل مالک اللہ دے نخپل پتو لگی دا چه دا ٹول مال بدا اللہ دا مرضے مطابق استعمالی دا بدا غب پا کې نه کی دا بس صرف و صرف دا غب دا مطابق چه سنگ رب واری سنگ مالک واری هم اکسی بے خرچ گئی پا عربو کیاو سڑے او تالے پیسی درکڑی دی ای خودی زر لزر روپے شلزر روپے او لاک روپے ای خودی دی او دا غزین اٹلی کې نن پلانے در لگم انو لزر رتی والاور کار دس را پرتی دی دیچ دی دی دا سڑے راشی لزر رواری نو دیسو ای دو بیز مسر کمی گی طول خلدو تا بی وقوف وی اوز داغ پی سی دی و تا سر دی امانت پرتی دي او آغا سوک را لگلے لزر روپے دل ورکو ٹلی پون ته تکڑے دی جب توگو نویدہ وزمہ سر کمیشی نو دا اللہ بنددہ دا خستا ٹولی ندی دا دی کمیو زیادتے ٹول دا مالک دے او کاغ داو ویچ دا لزر تیزمہ دا پار دل ورکا دد پارفی او دا باقی نوے ټول ستاسو په وړاندې درد په پاتوشي نو د عقل تقاضا سیده ټولې په کار شوه دی وو زړزړ د لږ زرادا کی ځکه نو رټول د ته پاتې کیږي دا یو مثال د زموږ د عقل تقاضا مدار ته هر انسان عقل سلیم دا وای چې مال دې د هغه د مرزي مطابق خرج کړی او هیڅ د کمی یره نه ای کمی یره نه اگر چې دलिस مه رب دې چې دا څه 500 روپے ورکې پزرو کې دغه دا 500 واپس کیدره او دا فسوسو څو د زیات کیدره کمزره چې د لګلې د التم پرتی دي او د تلتم دغه په بدل کې نور ام دې دا الله عز و په ان الله یخلفه سوچ چې الله لستور کې نو الله دا پورا کوي دا واپس کوي او و دنیا کې متوافق کی پر رزق کې برکت پیدا کی حضرت عبد الرحمن عوف رضی الله تعالی عنہ د کتاب پچند کی پیسې راوړي سلور زره درهم او یا رسول الله سلور زره مکور پر خودي سلور زره دا ټوله هڅو زره را سره وي نبی کریم صلی الله علیه و سلم مرت دعا وکړه بارک الله لک فی ما اعطیت و فی ما امسکت اللہ دستا په غمال کې برکت واچی چې تاسو د الله درزاده لپاره ورکو چنده دی ورکو او الله دستا په هغه مال کې برکت واچی کوم چې تاسو برخلو بچو د لپاره پریښې دي روايات او کداص راضی چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو دد په وراسو کی چې کم کم حصې واره واره سوچ لګه برخه رسیدلې ول ډورن لګه هغه شپې ته زر دره مو ان الله ډیر برکت واچو د دینه په ته لګه چې الله په هغه مال کې چې دا غذر داده پاره ورکړیو هغه کې بس برکت اچولې د دې تفصيلات په قران کریم کې په خپل روان دي خو د څه کې د وران بین الله منتخبر وکړل نو خو نظریه عافیده جوړو وغخپل کړم چې پرونه را رس کړو د قران کریم د دې ټول احکام او د آیتونو پرانا کې زموږ عافیده برابرېږي نو د مال مبارک د مخ کړه تو خبر صفاکړه چې مال زما ده و ممما رزقناهم هغه چې مال دي وت ورکړلې دا غي نه خرج نو مال ټول د الله دی او تم ټول د الله یې من تول د چایو د ذل دا نادقوتو ن دا تول سره الله دی نو چې سمون دیو ته ورګليدي دا ست صلاحیتو ناش ترګي غو غنا دماغ جوړه جبا په لا سنا او تا معلومه اولاد او دا هر دا تول الله دی د دې اصل مالک الله دی نقصان چې کمزکی کیږي ا دې زندگیږي چه انسان دا یقینو کی مالک زیما دا تول ارس زما دی زما مال زما مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یقول ابن آدم مالی مالی مالی بنی آدم لگی ای مال زما مال زما مال لگی زما مال دے زما مال دے وہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَلَّكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتِ او لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتِ او تَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتِ وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَزَاهِبٌ وَتَعِرِكُهُ لِلنَّاسِ دیو ایزا ما مال دونا مال ستا مال چرتا دے تو گورا د تا او خوراو ختم وکړه په داس تاسو کو ته خورګ یا دی وا مستو جوړ د کوم چې جامع زړې شو د کن تی زړې او یا دی مخکد ځان د لپاره اولیګو صدقه دی کو نو ځان د لپاره مخکد ذخیره دی کول تا نو دغښت تاسو دا باقی و ما سیوا ذالیکا نو ذاهبون تتی رواني ده تا ده ده و تارکه له الناس او خلقته فریدی مته خلق پاتې دي دا مال زمونده نکونو سره ورسره او دا غینه دا غبچوته پاتې شو بیا دا غبچوته پاتې شو ته لاړل دا زمکم پرتی ده و ده و دی ودا بلډینګونو مولاړ دی دا هر سشت دی زمون فلارانو ترا ورسې اډاغم تلړل مون ته پاتې فو مون به تراونی زمون بچوته پاتې یو کم محد پور دنیا قائم ای دا بهې ثبت زی نو دا پرېل دا وستاده نو خرچ کوي جو د الله وللار کې کم کم ځې کې چا غوائی خرچ کا نو دې خرچ کوي یعنی زموږ تا مثال دا اړ خزنده هغه خزانجی جاغه مالک چټ ورکی پلانله د دومره ورکو پلانله دومره ورکو دومره او بس د کار حساب ساتلی ورکو ولې بس مالکان مونږ نه یو داونی دی واقعا والذین هم متقین ارغستان دی یو منو نبما انزل الیک چې د یو جرتین کای ایمان راوړي اقرار کيده هغه سده دا حقانیت داغه س چې تاتنا دل شوی دی اگر قران دی تاسو قران رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب دی وما دي دي. او په هغه سبانی انزل من قبلک استانه مخک نازل شوی دی نو مخک څه نازل شوی دی ناغه کتابونه دی که صحیفه دی نو تاسو ګورئ د انبیاء پبارکهم او د کتابونه پبارکهم بنیادی خبره د ځان سره په ذهن کې کېده د انبياو پر برکه مونته پیندیشه شپیش نمونه قران کریم خو دللی دا پیغمبرو دا پیغمبرو دا د نمونه خو دللی په پیغمبرانو خو دلاک نه بردي دا د نمونه خو مونته نه دی خو دللی د دې په دې د ایمان طریقه سره نو کوم نمونه چې الله مونته په قران کریم کې خود لیدي یا په احادیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیدي دی. په دیوبانی نام بنام ایمان راوړل پرځتي نام بنام ایمان راوړل پرځتي د چا شي نمونه نه دی معلوم نو مونږ اجمالاً په ټولو انبیا باندې چې الله را لېګلیو ایمان لرو ان سوايو الله چې کم کم انسان پیغمبر کړې دي او څومره پیغمبران راېګل دي پدې ټول وي مان لرو د دې د نومو په تالاش کې نو یو چې پلانې پیغمبر وو کنه او که څوک اته پلانې پیغمبر وو نومره تواخلی نو د مسلمان عقیده دلته سره دین نوم سره ځم سکار نشته دی د دې نوایو چې غلط وي دا نوم د پیغمبر نه دی ته غلط درووه دام نوایو دا ولي کله چې پدې نوم د الله پیغمبري او دام ورته نوایو ته اړتیا وه چې پدې نوم باندې پیغمبر نه زمو سره ذريه وحیده کنا قران او سنت دی پدې کې نشته نو چې موږ د سوکم د نوم وایې په پیغمبرو نسبه د نوم نو تصدیق کول نه تک زیات کو کوم غدارایو چې الله څومره سوکوم دی دنیا ته پیغمبران را لګی دي په ټولو باندې ایمان راوړو په ټولو ایمان راوړو دا قران کریم خود لشي نمونه نام ایمان راوړو او په اخیری پیغمبر خو خپله تفصیلی ایمان راوړو چې دا و اطاعت هم پرځ دی درشان کتابونه دی الله تبارک وتعالى س کتابونه موږ ته نومه راښتي دی توراته او انجیل او زبور دا قران چې زموږ مخ ته دی او س صحیفه د ابراهیم السلام د صحیفو نوم راسته جوي د موسی السلام د صحیفو ودانک مون تعلق و دلیل دی دی سمرا انبیاء ته چې الله مستقل کتاب ور کړی یي صحیفه ور کړی داږي تفصیل مونته نه دی معلوم نو بس وایو چې الله سمرا سره لګی دی پټول ایمان لرو پټول د دې تشریط بیاجت نشته دی بس اجمالاً زکه تشریط اجرکم اجرت ده نو هغه دا قران دی زکه چې زمندپر راه عمل غدا دی عملم پدی دی دے. او د دې بالکل دا څو مثال لوم کې وسړې ملازم د پسکول کې نوکر دے. استاز دے. دا. دا دی استاد دی د ټیوټائم ته ولو راکړ شوې په زیری ذریدا او په یوو بجو چټی دی دا یو سرکولر په ځریباره دا ټیم خدل شوې یو د دې اعلان شوې په دی دې مطابق دی را رواني په دې کې اچانک وق مصم بدل شي کنه بل سرکول جاری شي او دا پاګیدا جاری به وسو په وږي مصم بدل شوې دي ټوټي به بدولس به جی مثال په او دا یو حضرت یو ملازم نوکر هغه سبال مر روانده پاته را ورسې لیټر علي سیو لیډ نیم راغله او تدغه غره لیټر علي ونه دیلن سرکولر راو غاسي دا سرکولر راغله او دا خط دي دا اوردر جاری شوهو چې ضربه پاتبه جي زه خلک ورته وایم کنه چې دا بالکل خبره دي صحیح ده خداوس کینزل شوره هم اور پرنسيپل سیم کوم چې دا جاری کړو بل جاری کړل دي جاری کې لیکل چې په و بجه برازی کولم اغس کول ده، تعلیمم اغده، هر سا اغده دی هر شه مکمله بده وقت نظام بدل کرده ده او ده پا دیز په پا جگنشی نمانم ده ولی دا غالتو، ولی دا جالی را غلیو نه چه دا غالتم نو، دا جالیم نو دا دروغم نو دا درقه پرینسپل را لگلیو دا ټیکره نو د دې بارا کې بداوی چې دا ټیکو عمل به پكم یو کې دا اوس ټیکوم جاری شوې ده په دې مطابق به هغې لګې خپل او به جی او دورس په جی به چوټي کې نو دا ټیم که اوس کده وې نه زبم په دې کوم نو دې نوکری د شکووله او دغه نوکارو نو ویلې کیږي دا بهاري ویلې کیږي خبره نه مې کوم دغه سپر ټولو کتابونو منظمې ایماندې ټیکو صحیحو حق عمل به کوم یو کو د چکه مخیری پیغام دره ټول عالمین راغله دی قران کریم د عقل تقاضا ده او څوک چې داوي زب او سم په توراته عمل کوما زب انجیل منبا نو پوجه د عقل لا خلاص دي به عقل خلق دي انده د ظاهری عقل انکار نه کوي دیرما کاره وا خبره سمته نه رای هم ام شان د پیغمبرانو خبره ده د محکې یو افسر را شي او هغهپلی ترتیب جوړ کړی سبات هغه بدل دل ک بل راشی او د داغې کار و کې داولې ابصر خو دغه د ګور سر کولې دا د اړې دا د د دلتهوو د دا بل نه نهمه چې مګوره مننی د پهې نه راغلی د ابسر د کمم زر چې مخکې راغلی اځه دا غ رقکام نمونی د ډاکټر دلت جوړ کړه او دا کمره غ تاسو سټاپ روم یانت جوړ کړه او ساه ستروم دلت و لیبریټری درته د څه چینج جوړ د نمونم متربق منه دا نم. اوس موجوده چې کوم نمایندر غلې د خبره به مون له کیږي کی. د څلور مخک نازل شوی دی کله مخک نازلې دوی خبره دی په بل خبرم د تیر شو امبياو نه خداو او عدی شوی وی چ تاسو به د دې خپلو مت راهنمایي کوئ چې وروسته پیغمبر رضی الله غبا منایوي ایمان دروړي واخري پیغمبر ته دا ونوي و ما انزل من قبلک دیوبه هغه ست منی ستاره مخه نازل شوي و من بعدک نه وای ورته و من بعدک زکه نه وای چې دا دې پیغمبر نه پس نبل پیغمبر رضی او نبل کتاب رضی بس وما انزل من قبل س چې مخکې نازل شوی بل کتاب په نه ن او بل پیغمبر بهم نه کتاب ځکه نه ناز لږي چې پیغبر نه نو کتاب په پیغمبر ناز لږي چې پیغمبر نه نو کتاب پهڅګه شي بل آخرت هم یو پون او دو پاخرت باې یقین لري او د یقین خبره دا ړم په نه خبره خولاشه پیوڅو خبرو کي چدا قدم مضبوط شو دا یقین راشي چې مونږ په دنیا کې مستقِل نه یو خبره بل مونږ په دنیا کې غیر ذمہ دار نه دو دوه خبرې ذمہ داری دا یو بوج دے یو دیو دیو دی یو ډیوټي ده او درېمه خبره مونږ دې نه زومړ کې گو عالم برزخ ته بزو او عالم برزخ په ساده الفاظو کې مونږ وایو کنه سو غذابي قبر شته او سو کوئی نشته دی د دې ټولوکې سونه اخواته عقل ته وایو دا د انسان عقل سلیم ک په فیصلو کې نو هغه فیصله مده ده د پولیسو ولاتي او کس ونی چې فسجرون کې نو څور سره کې اوله اواز د لچړته بیایي حواله حواله چې ګوزی تر هغه پورې چې دا عدالت نه په تاریخ نیوستو ولجې دا عدالت تاریخ کوله دی په حوالات کې باندې خپله ترمیم دا چې کوم نیولې شوې خلک دي کې پراتی یو شریف شړې پولیس والے ونيسي او زرو د چیلک په حوالات کې فاتکیږي نو د پرې گاډي کې پر سټ کې کې نهي شریف شړې د پتر پولیس والے ته شریف شړې دي سټو سره ورا وري خلک گاډي ته ناشته تاسو خپه نشي سټ کې کې نه ډډو و هي او چا تورسې نو حوالت پهغه سلاخونو کې نو وردر نه کی په دفتر ته وزي غټ افسر امر راوړی 20 سپتمبر 20 سپتمبر پلان پلان تا ته دي خپه نشي بس تا زمون سره به یي دا مجبوري ده زموږ چې دلته به یي خو هغه کمو کې دته اماغه بد ورته ولاغوي ازمه خپل دفتر کې به ما سره ناشتي یور کنډیشن ته دا راسی کی نهي او تاسو څنګه غواړی پولیس والا وزیر اوڑی بدرلا تاسو کوړ تاسو پیغام ټلیفون کوي دا پروت دي درته ان تاسو ځین را راغله کنه یو شریف څڑی پدې سی په والا دکی خو یې و سو پوری چې عدالت فیصله ندی او څنګه پولیس طرف ته مجرم دی بیا اوس رسکای چې څنګه ونی دی لاسونو په اونې او چپکی او درډارسن به شاته طرف ته ورګزار کې او شاته سیغه طالب په بچوالا تورسي را کوزي کی تاسو په تا سوسره کې ده شار ته را لاس باندې پرې سټ کې و هي او لته مولور کی ور دن نه کې دی و چې زما د وای نه پاتوي زما بو شکر د بلډ پرشر مرزي ما د وای را لو بره وړي و زه هر کار پولیس واره و هم بیا دې هم تک پولیس واری دی بدل شوې نه دي واغې ته پتردا مجرم دي دا د یو کیف یوه نمونه عدالت بلګي او عدالت چې لګي هغه خپل پروسس د جاکیرت برازي او دنیا کې دا کار نشی کېد او تفصيلات به درس تمرارا باندې خو خلاصې دا ده په دنیا کې دا کار ځکه نشی کېد چې د نیکو اعمالو هغه سلسله روانې دي ختم شوی نه د چې کوم د نیکو بنیا دی خوده وي او نیک کار شروع روان دي تا یو دینی مدرسه جوړ کړی ده او طالب العلم پکې سبق وای نو تم مرشوي استاد عامه کتاب کو کولاو کولاوي چې لیکل کېږي راځي چې راضي یو ځانانه په خپل کور کې ولې مدرسه نه جوړ کړی زنانه چې بچیانو ته سبق شل بچیان ته قران وخوډ او حدیث ورته وخودل او دې شل بچیان له اړ یو زېبل دې توه دشوي کور نه جوړ شبل دې کې او هری وی په خپل کور کې سلسله روانه ده او بیا چې دا غي شاګردانه پارنه شو ماوی سلسله روانه کړيدي دا دایا تبع زنانه کال ځکه له په سوفات ده خو دا سلسله یې روانه دي او دا ډېریږي د اعمال او کتاب کولاو وده د زنانه ته ما د زنانه مثال کړم محدود کار خدام محدود کړ څومره وګتلو څومره تفصیلله د لاسو کې نام ورکول غواړي ورکول د کله د دې پوره انام دته ملایو دې نشي اصله کوای کنه چې کیل جاری د کرکټ د وبا مثال دی راسان دې چې پوښي نو قصوب په کیسې انټریم جوړه کی نو انام متنه ملایو ټرافي نه ملایوږي پته بلګي په اخر کې چې نو دا به پته کړل لګی چې دا ټول د دنیا ورانه شي او د دې ټول اعمالو د اثرات ختم شي دا ټول انسانان ختم شول الله به د سرات بنديک دا کار به بندي اندغه شته چې د ګناه بنیا دي فوډه ده د ګناه زاکثر مثال ورکوم زم کې چا یو سیډي نن ریلیز کړو بی د بیحایې او د فحاشي ورور یا نه یو ارډیو کې سړی ریلیز کولای نه صرف یو او دا لشک سالو واغستو واغی ځان لکه اپیانه ټوکړې بلته او بلته په 30 دینه عرب ته امريكي ته ټول دنیا ته ورسي دا گلوبل ویریج په دی خدای دی کنه دا ارجه ته ورته دي بي یو سړی ته تا دا لاس په حياته دا ری سزا درکو پروسه زمې دا وې دي شي ځکه جرم بیرو سی شو یده دا وکله کیږي چې دا جرم کې دل بن شنو او دا نیکه یم بندشی دا وکله بنديږي دا چې دنیا بادې نشی بندیده نو پورا بدلم نشی ملاوی ده د مرګ په وخت کې چادر نیکه پورا بدل نشی ملاوی ده ذکر نیکه جاری دی او بخت تدبدوسازام د مرګ په وخت کې نشی ملاوی ده ان دنیا کې خلاصې کېد مرګ وخت کې مخ شو بیان نشی کېده زکه بڅ جاری دي لاسرات جاری دي نجدا سراتم ختم شي او سرات چې پچا باندې دام ختم شي انسانانم ختم شي او دا دنیا مورانه شي او یو بل دنیا باد شي نو صحیح پیسې له 발 تکیږي تدغه پیسې تاریخ چې نه دی راغله نو په حوالات کې بپروتې تېک نه مننه ورزی بپروتې پکی او توک تهره او شریف سړے او نیک سړے په آرام او سہولت کې تیری د غلطه په سہولت نه او بد سړے خراب سړے هغه به په راست پسخت کې تیری او ساده نه چې د عقل څخه آزاد زم او د پس پهستي بیا پاسو حساب کتاب کوي بیا به را ژوند کیږي را ژوند کې دوه نه پسبه زمو سره زرنو د دنیا د ټول اعمالو حساب کتاب کوي او دا حساب کتاب چې وشي دا چا نه هیڅ زیاتشوي دا پاس دے دا چا به د زیاتشوي دا پيل دي چې سو پاسو او بجنت تزي او سو چې پیل شو جنم ته وزي الله دې موږ جنم نو اسافي په دې ټولو خبرونه یو خلاصه پېښ کړ او هم یو یوقنون او پاخره بنے یو یقین ساتي دی یقین مراد په دې ټولو خبرو باندې یقین د دې د اقرار امر کېودې یقین دا صفاتونه چې چا ولرل دې صفاتونه ورته الله تبارک وتعالى یو سرټیفیکیټ جاری کړی دې سخص کمالات ولري کنده کمالاتو یو سند جاری کیږي یو ډیګري هغه سرټیفیکیټ چې کملات دې ته جاری کړس فرمایي اولائک علی هدمد ربہم داخلك و ہدایت دی دخل رب د دا طرفنا داخلك و ہدایت دی دخل رب د طرفنا ہدایت و خلقک دبکه دے پس ہی لا رجو دی و اولائک هم المفلحون او دبکه خلق کامیاب دی دبکه خلق کامیاب دی عربی جو وګری ته حصر و لکېږي یو شیبانه یو شې محدود کول فسکی سترس ورته په انګلیش کې څه استلاله ورله دکلچی معرفه راشي معرفه معرفه پرپر نوم ته وي نو پرپر نوم راشي لکه ال مفلیحون پرپر نوم دې ادا الف لام ده وجنه او سر زمیر راشي هم زمیر د پرناوند د تاسو نو ددی سراب دا حسر فیدا کی گی فا پختو کی ایمان اسر را یعنی پختو معنی کتا سو دا دارابی اسطلاحات پر دی معنی ددی هم المفلحون دا سم کرشو اولائک المفلحون دا کامیاب دی خودت دا سو نے اولائک هم المفلحون هم ددت خلق کامیاب دی نور ندی کامیاب ددی نیلاوہ نور خلق بنی کامیاب کامیاب هم دبق خلقی اردو کی جس خلق وای کرنے دا نهی لبص تراجی یہی لوگ کامیاب ہے یہی لوگ کامیاب هم دبق خلق کامیاب ہی نو دا کامیاب ہے لارم دبق دا دا کامیاب ہے لارم دا دیو جماعت بیان اللہ سبارکو جماعت دا چا جماعت دا مومنان جماعت ہمپدی جماعت کې څوک شامل یو دغه صفات پږي نو دا مؤمن دی او د په هدايت دی او د تینچ په هر شې نو ظاهر خبر د ظلالت تجراروال کی بیا بسې الله تبارک وتعالى همپدی جماعت کې موږ شامل اوسات دي د دویم جماعت ذکر الله فرمای ان الذين كفروا يقينا اغا خلق چ کافرانی دین کاری کړې دې سوا علیهم برابر ده د دیو لپاره ا انزرتهم تو يرجو ام لم تنذرهم یاو نيريدو لا یؤمنون جو ایمان نراوړي لو ایمان نراوړي د چې خلک دینه مراد هغه خلک دې هغه کافران چې عنادیو زی دې کافران دي پتا دا ورطا اسلام حق دے دا دین حق دے قرآن حق دے دا هر سو دا حقانیت پتا دا لگی خوز دا ما خو تربوروالی دا وصرا ابلو جهل عنادی کافرو وی هر سو ټیک دی پیغمبر دے کتاب حق دی خو زما ما دا دا خو تربوروالی دا روان دا دا کعب خدمت کونو مامو کو د حجانو لو بور کوله وروډه ور کوله ما مورکړو اوس راته د وچ بمونکې پیغمبر راغله دي نو زه پیغمبر د کوم ځنه پیدا کوم خو ایمان خو نه راوډم دا وو عینادی وزد پکاته الله فرمای دی خلق را پار چې کوم ځکه عیناد راشي نو ده هدايت لا ري بندشي زد چې راشي سوا علیهم برابر درل دیو ده پارا انظرتم دا په معنا د مصدر د امر اضی تهم او ن يرول د برابر دي يرول او ن يرول د یو د برابر دي کړه <تصفح> ترجمه شورو او د دې ذو تقیان اغه کسان دی یؤمنون چې دی ایمان راوی بل غیب په غیب باندې فنالی دلوس زونو وایقیمون الصلاه او دو قائم وی منذنا و مم او ده حسن رزقناهم چوارکڑی دیمون دیوتا یونفقون خرچ کی والذین او دا متقیان اغا کسان دی یؤمنون چی دیو ایمان روڑی بیما انزل الیکا فا اغا سبانی چی تاتا نازل دا قرآن وما او فا اونزل چه نازل کرشوی دی من قبلی کا مخکستانا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ او پا آخرت بنی دیو یقین کوي ورم بنی صفت چه ایمان روڑی په غیبو باندی او ایمان دا غیبو نا مطلب دلتا اقرار دی چې دیو اقرار کئی دا غیبو په اطراف کې د غیب د منلو اقرار کوي د دې تورانه کریم کې ذکر شوی ده نو کله چې د دې په صله کې بارا شینی یومنون به یومنون بالغیب یومنون بالله د دې نو مراد اقراری چې اقرار کوي د دې خبري ند غیب او م نه غیب یقین کوي دا غیب هغه سيزونه چې زمو نه پټ دي هغه س چې زمو نه پټ دي مونږه نه ایلو مونږه الله نه دی لی دیله جنت نه دی لی دیله مون جهنم نه دی لی دیله دا دنیا عالم برزخ نه دی دی لچ دی کی صحیح او منو زکه منو چې الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر پر ذریبه چا جاغ مخبر صادق دی رښتینې خبر ورکاون کې د منت خبر راکړي او د دې علاوه په دنیا کې زمو تجربه ل چې مون ډېری خبري بل باندې د اعتماد د وجه منو مونږ د ډاکټر خبره منو هلته چې سپتنه ده کله کله په ظاهر مې ته تضاد ورکوم خبره منو د ډاکټران چې کله کله مریض توو یا د شوګر مریض ته وې ته بخواګه نخوري نو خوږ شبند او بیا ور لپخپل چې کم سيزونه د بنا زکا دی خواگ دی نو ورتاویچ ګوره ورې جیب نه پری ځکه ورجو کې سې دی, دی خوږه دي نو تاسو ته ورجو کې خوږه دي دلې نه پورېجو کې دنه ورجو خوږی نه وی ورې جی لازیزه خو دې ورجو خوږی نه دي نو وتاوی ورې جی بناخره او بل طرف ته غل سکرین ګوره ولا خپل ورکه خوږی ګولې دي وې دا خوږه کې خوږه شته دا چې مچو او څکه چې استماله نن دی کې خو هغه نشته په ظاهر باندې او عام سره هغه موضوع بیل ده چې دا کم خو هغه دی او ورزوکي کم خو دی خو په ظاهر باندې یو عام سره چې سوچ کینو چې داسې وګورې خبره کوي چې وېچې د نو خوګینو دا راپوګی دی دا مخره او چې کم شي خوګ دې په را راکې ورته لکه چې دا نو دا نو چې کوم شي خوګ د وېدا اخر دي چې خواګ نشته او چې کوم شي خوګ د نوېدا مخر دي چې خواګ دي الټا وړي خبره نه ښکاري خدامون ولی منو دا هغه سره ما تکي چې هغه په دې کې مهارت حاصل کړی دی هغه ډیز سپیشلسټ دی او دا هغه مهارت دا چې اوس ته خپ ته ده چې په ورجو کې هغه اثرات ډیر زیات دي کم چې زوادي شو نقصان رسېږي او په جنو کې مغه اسرات ډیر دي مواد په دا ګولې چې مله ډاکټر راکې نو په دا ګر چې خوګیلی خو هغه اسرات په گنيشته کې مته نقصان رسی اندایو آسان او ساته وو نه خبره دا اوس مون غیب منو خو دا چا په منو دا د ډتور نه زیات رښتینه خبر ورکون کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونگ پا اغی ایمان لرو او دا اغید ایمان تا قاضا بیادار چا اغید من تا دا کمو خبر خبرو خبر را کرده ده نو اغید من تول کن منو او دو منزون قائمه و یقیمون السلات دا منزونو ولو معنا سده منزون, دا منزون یعنی دوی اداکی ادا ان کاملن دایمن ادا کیې ینی پری دین اول خبر د مونز ادا کول او دویم کامله ادايږي داس نه نه چې مون ز راش مون ز داکو خو تخلاص کو نو او دسې وی او نه مون څه پته لګي نذرکات نو پته لګي څنګه پروند سورای پات هه پته شري کی خبره کړی دا سی کامل ادائیگی رکو سجدا قوما جلسا خراعت قیام دا سجد منز ارکان دی دا طول پورا پورا ادا کئی زیت آستاسی او مثالو ایما چیز من کمیم دی من او سر رکو کی او دا رکو نا بر پاسی نو برا قوما دیتو بلیکی گی چی لگو دری دل دی او پده ادردو کی سوینا دکنا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد دا کلمات د قومی کلمات دی دا دا دا دی تلو کلمات دی دا دی لار کلمات اسی جی لزی دا په پو والاڑی وے او بدرے گی سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد دا با پو والاڑی وے یو کسد څنګه چې د رکو ناروچتنه په دلار لار لارې وې او سیده سجېره اوره سیده بلکې سجده باندې ځ سر کې خوند نو ویلې غالفاس پوره کړل دا کامل اداء کې نه ده دا ناقص مزديوس زګدی کی camera re ادا ان کاملن کامل قابل د سجدي نه سر او چټکو اولاد ناش نه ده درته جلسه ورته ویلې کی مستقله حصہ زمونږ چې دا یې وې سې چې دینه سره او جتکی نو گیبنه. تر دې پوره نبی کریم صل الله عليه وسلم را تا علامه خوذ لري دا تبقيني حتا تطمئن جالسا چې څه پر ناشتي خم مطمئن شي ینه ستان دا مون ډول کېني او ستال لباس او کپڑے سټي دي دا ناشتي وال جوړ شي نو بیا بل سجدې را نو که سر رو چت کیاو دا لکه چا د دا پاس تور نیولی دکلا سر دیر رو چت نو کیده شو په حالی شی پا من دا واپس روانی نو دا کامل آدائیگی نده نو د اقامت سلات معنا یو دا چی آدائیگی پریگی نده بل کامل آدائیگی کئی او دریم شد دائمان همیشه آدائیگی همیشه آدائیگی دا څه نه یي چې کلمونسکې یو کله نه کوي د موډ خبره موډي شړاچی نن طبيعت برابر ده نو مونږ نه ټول کوي سبا ته یو منظم نه کوي د دې سړی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوښۍ بندړې دي دا چې دا منظم کوي کنه ننه خوښته نه مونږ کوي سبا ته خوښۍ دشتې نو نیکي ننه د نیکۍ خوښته سبا د ګونا خوښته نو دا د خوښۍ پرنده د الله بنده نه دی دا, دا الله بنده خو بیا خوښۍ دیو کنهشته دی دا ډېوټي واه له خلک څنګه یې کنه څو نن طبیعت خرابم د بیمارم د ډیوټي تر وان دی نن موږ هم برابر نه دي ورکه سمسایل او طبیعت خراب دی کوډي ډیوټي ته خامخ روان دی او چرته سوالښت خو بيماري یا تکلیفات بس ډیوټي از ډیوټي ډیوټي را کوول دا الله بندگی د ټولو نه لوی ډیوټي ده د مسلمان ټولو نه اول به دا ډیوټي کیږي د دین پس ب بیا نوري ډیوټه تاسو ورچ وبښته نشته حالات برابر دي نه دي و اغه ډیوټي به بل قبلو چې دا ډیوټي وسرکیږي کدا اصل ډیوټي پاتې کیږي نو اغه بل ډیوټي به نقصان رسی نه دي ورسی پته دیر دی دا هم همیشه او بلد اقامت الصلاه مفهوم چې اقامت الصلاه څه اصل مفهوم د دې داره چې کله ټول خلق ځان ځلمون زونو شروع کې او پینځو وخت مونږونو کې وسره نطلب مونږ کې هویت اقامت الصلاه نه ویلې کیږي اقامت الصلاه دته وې چې په معاشره کې دنه بده مونږ نظام قائمی دمو نظام بسن قایمی جمعات به جوړی په جمعات کې به امام موجودی مؤذن به موجودی د صفای انتظام به ای د لرنا تنظیم به ای دا ودسونو تنظیم به دا ټول ترتیب اگر چې دا ځمداری د مسلمانانو د حکومت وکړو حکومت دا کار نکړي نو دا ټول مسلمانانو چپکم زکه دیوسیږي دا دی فړوز دی چې دی په ځان له جماعت جوړي او د دې د ټول تنظیمات وکړي او بیا د مونږ نظام به ستایم شي چې په دې معاشرکه کې سره خلق کو منزونه کوي د الله نه یریږي او د اطاعت او د عبادت لوی جذب لري او سره خلق داسي دي چې د الله د یری اگر معیار دمروچت نه دی نو لګونی د حکومت یرم پکارد نو دا نظام جوړ شي چې د مونځ و خراشي نو ټول خلک د مونځ کوي ټول خلک د مونځ دا د اقامت الصلات نو چې په کوم ځای کې دا نظام د مونځ نه قائم نو په تهو لګی دا تل په اقامت الصلات باندې عمل نه شي تا مرز ای خبر ادا آزان نوشی رو که منزل لڑا جو منزل بلڑ شی او که سوکم دی جو ماس خوات با مارکیٹ که ڈول با جیغا گئی جو اغلی ڈول با جیغا گئی سوک چا تا بسوائی بس نا بس سوک چی سو سکی اغبا کئی نو که سوک موس کئی دیارا بو یو بادشاو شو مرده نو یو وفد دن نیکان و خلق و اغلو و چپدی وطن کې په هاشیو به حیاي ډېر زیاته شوې ده نو ته مې راوالي وکە پابندې ولګو د دې سبا احکام جاری ک ته ګونک ښړایو خسړایي هغه ورته وی چې ته په دې خار کې ګرځې بده ټول وطن کې نجوماتونه شته کني شته هغه ډېر خسته ګرځول شوې مزیدار ګرځول شوې دي نو ویتا دې ته ځک نه چې دچا جماعت تا طلب وقتی او جماعت تا زیر جدا جا سنیمات او بلدم توب تا طبیعت لگ جواب آغی تا زیر دی تا اقامت السلاة نوے لگی بلکی دا اقامت السلاة معنا دادا چی دا منز پورا نظام باپو معاشرہ قائمی او دا منز نکو انکو دا پاربم سا سزا یو نظام نسی تا دعوت او د تبلیغ پا نتیجہ کی دمرا اثر نکی گی سمرا چیو اعلان دا حکومت دا ترا د دردنڈی یر راشی نخبل دعوتا و تبلیغا مصرو کی خبر خلق زرمو نیغوا بورتا بیاگ دی او کداسی نو تب شل کالا و درش کاله و پنزوز کالا تیر که اسو با خبرو نمینی نو اقامت السلاة دیتو ویو قیمون او دو منز قائم ای نظام د موننسک مي که داسې نو نو بیا دا خبره کاپوه که نه یوسوللو نه او دو مونځ کوي دوټول مونځ کي نو بس موزار سړه چې وکې بځان ل کا دی میما او د هنه راضفنا همم چې مونږ دوته ورکړي دي یون في خوون خرچ کوي نو چې سومره معله ورکړی د د غنم خررج کوي داغین هم خرچ کئی زکاة هم مرکی و صدقات هم مرکی او چې نور هم سه مال نه بغیر اینه پیسی دی که جایداد دی که نور سیزون دی سردی و کسپین دی چه سه اللہ در کڑی دی ده دی نه خرچ کئی یونفقون دی و خرچ کئی خود یو اهم عقیده ده مسلمان داغی بیان شوه دی اهم عقد او مما او ذاهغه السماء رزقناهم کی مون دیوته ورکړي دي دی الله فرمایي مون دیوته ورکړي دي دی. رزقنا ورکړي دي مونګه هم دیوته پتهونه غره د مال اصل مالک څوک دی الله دی دا زموږ استاد رجصم رصره دی د دې ټول الله او مالک مونږتهوا زما د مررض مطابق کې خرچ کوه نو د حقل په قاضا د ځکه نه د چې دامال چې دغه د مرې مطابق خرچ کړی شي یقيمونونهصللا ومن ما او د هر سرنه ضق نه چې ورکی د مونږ هم دوته یون فقون خرچ کوي دی د یو بنیادی خبره ااهه مختصر د کوي هر هغهه چې موږ دوو ته د غېنه خرچ کوي نو دا لوره خبره واضحه ده مؤمنان خرج کین انفاق کئ مال خرج کئ ده همدغه یو بنیادی حقیقت واضح شوې ده اغه حقیقت دا ده چې مال چې سمره زمو سره ده نو دا زمونږ نه ده دا مال ټول د الله ده د دې حقیقي مالک الله ده او انسان د دې د مالک نه چې یو نائب او خلیفہ ده داغه ده دا مرزه انده حاکم ده مرزه متابق بتصرف کئی ده ما بار بار ترجمه کنه ومین ما او ده هر سنه رزق نا چه ورکره ده مونگا هم دیوتا یون فقون خردکی ما ورکره ده او ده ده زکات بسال خوب بلکل دا سی ده یا سرچال زر روپه قرز ورکی او یو وقت ده سراشی چه او تا ده پینزیش روپه زر رد ده ما تا پینزیش روپه 200 روپے صرف نو کنا نمبر اتا روپے راکړي نو دا باقی 975 تک معاف شیداستا شوي حنا لې دېسته لپاره خړېبې زبنه غواړم درته دا شلسته کئ دا 200 روپے څومره بجلته پیدا کئ هر څنګه چې خدای 200 روپے دلته پیدا کئ ځکه 975 تک پدیږي دا خبره ده الله تبارک وتعالى زموږ سره د اسب نه راکړي چې دا, دا هر زورو په لوړا بلکه او نصاب مقرر کړي دي بیا دا نصاب د سره جمع شي او کال تیر شي او کم نشي مطلب دستا دسته حاجت مزیاتي دي اوس پنی زرو کې 250 روپۍ زما د پارا زما پا په کوم ورکا نو سو دا نو اوس 75 تا ته حلال دي پاکې رسټه د پارا او کدا نور کې د دې ټول د استعمال حق ملري دا بیا زما دي نو الله پرمای ماج سو ور کړی دي مطلب مالکان مالکانه نه نو نظام د خپل دولت مالک و نه دا ټول مال د الله دے نو دا الله د مرزه مطابق به استعماليږي کم کم زیک چر خرج کول او حکم کړي خرج کیږي ما نو په اولاد باندې د خرج حکم الله کړي دے خپل زال لضرتونم د خرج حکم الله کړي دوکوا او دا اللہ دا مرزه متابق چه سوکمال خرچ گئی نو آغا پا دی عمل کن والذیر یؤمنون بما انزل الیک او آغا خلق چه ایمان راوڑی پا آغا سبان چې تا دا ناظر شوی پا دی قرآن او پا آغا سبان چه ستان مخی ناظر شوی گوری خبره دا کتابونو او د پیغمبرانو د ایمان دا نو اجمالی و مختصر خبر از دا گئی چه سمر په دې قران کریم کې مونته الله بیان کړی دي پلانې کتاب تورات انجیل زبور او س صحیفه د ابراهيم عليه السلام او موسی عليه سلام دا مونته بیان کړی دي په دې باندې نام به نام ایمان راوړل لازم دي هم د قسان چې څومره پیغمبران الله لګل دي نو څه داسې چې راغی نمونه مونته خو دي لې په دې 16 نمونه په قران کریم کې راغلی دي په دې پیغمبران باندې خو نام بنام ایمان راوړل ضروری دي او د دې علاوه پیغمبران خو ډېر زیات راغلي دي د لاک نم زیات دي نو په هغه ټول اجمالا ایمان راوړو اجمالي ایمان داله چې دا ټول حق الله چې څوک را لګلو به پیغمبر نو موږ ایمان لرو او که څوک را شوطلانه پیغمبرو نو طریقه داره چه مون با نو آیو چه وو یا نو نو آیو چه رشتیانه و نو ارتو آیو چه دروغوه خاموشی اختیارو زکا کی دیشی داغا منوالا پیغمبر نیو موی آو وو او کې دیشی آغا یو موی چه نق دروغوه نو دا یو خبره خوداشو عمل با پا کمیکو با آخری کتاب و آخری پیغمبر مثالی تا ستا یو اس تالیمی سکول دے کالج دے او یو پرنسپل راگلے دے واغد دی کالج نیو نظام جوڑ کنے دے دا پرنسپل بدل شو بل پرنسپل راگلے اما را ادارے بدل کو برد مککہ بیرا ہو لیگو خودی مککنی پرنسپل پا دیزے بان دفتر جوڑ کنے اخفل پاہ حضی که سٹاپ روم جوڑ کنے او دا حضی که لباتری جوڑ کنے واغل تیسر روم جوڑ کنے او دا ٹول دا نوې پرنسپال چې راغله نو د دفتر بدل کړو ځنه هغه زته وړو سټاپروم دې درته راوړ بدل کړه دا سټېنګ دې بدل کړو یو استاد را روان اوم کی رو دے. دے رو دی اوم د پرنسپال فکمرې کې کینین نو زما سټاپروم هم دی دا شړا ورته جوړ بدل شو یوه دی دوی وځولې دا مخ کې جوړ سټاپروم دې کې چلو چرو پرنسپال څه باندې ګولره پرنسپال غلطه ولا رجعليو ولا غدرو غلو ولا ول هغه مفکمه نه وره لګلې نو ورته ویل کېږي نو څه به بالکل صحیح نو مفکمه را لګلې حقیقيو صحیح پرنسيپل ټول حقا ماتي صحیح خو ماړه مفکمه هغه اوس بدل کړه بل را لګلې نو خبره بداغم منلې نو اقل دا وایي کنه چې د خبره باندې پکړی او نظام ماغه چلې د تعلیم کم نظام چم دره مفکمه دل ور کړه او بل له چ ور کړه هغه ده کې کار طریقې لګي بدلې دي خبر ابو زدہ چلی گی ہمدرست یہ سرکلر دے دفتر جاری شی چیا زریبا اتھ بھجی خصوصا پس بل سرکولر جاری شو ازریبو ونی میں بھجی یہ سرای گام پات بھجی راہ روان دے او با گیت بان یوت وی لشی سبب نا وقت کرے دے کو ونی ازری دے دیو ترجب سرکلر زروڑ رہو بس دا دا غلط تے سی پرنسپل دا سرداہ پرنسپل ود اس شرط کرے دے او دا سرکولر دی نو خلق ورته وایته نو سابه هم اق پرنسپل سپ سرکولر جاری کړی دی او زه دې تقاضا کوي چې په ونی مبرازي دی ولې ولې دا غلط دي سر منه بالکل غلط نه سېلی خو دا عمل لپاره اوس دغه نه دی عمل لپاره اوس کوم لېټیسټ راغلم دقه دی ام دقه شاندقه مثال ماتوسته مثال درکو ټول پیغمبران حق دی خو عمل با او شریعت با دا آخری پیغمبر پا شریعت و پا عمل بانی دا او پا حکام بانی حق دی خو آخری چی کتاب را دا دار دیر طول کتابونو دا او طول حسنو دا کمال مجموعه ده نو معمل بم پا دیکو دا یو تفسیل شده دیز ایکی والمینیل یکمنون بیماعون زیل الیک دا د نصاره نصاراو خبرو شوا او وی ته اشاره برکه حکم وشو چې مؤمن با غسوکی متتق با غسوکی چې هغه په دې قران ایمان راوړي نو څوک چې په دې ایمان نه راوړي او د تورات مطابق په عبادت رجوي دا به ملو دا مومن نه دی اوس په دې به ایمان راوړي او دې مومنانو تو ولشو دې امه تا ولذین یؤمنون بما انزل من إليك وما أنزل من قبلك ستان مخک ته ستانزل شوې پاغي به ایمان راوړي نو پاغي به ټول ایمان راوړي چې دا ټول حق وو او هغه پدې ایمان راوړي یعنی دا الله په ټول کتابونو او په ټول پیغمبرانو کې ایمان او چې کوم آخري پیغمبر او آخري کتاب دې پاغي عمل نو څوک چې په یو کتاب ایمان نلري نو د یو کتاب نه انکار د ټول کتابونو انکار دی او د یو پیغمبر نه انکار د ټول پیغمبرانو نه انکار دی ذکر دی یو کتاب د نورو ټول کتابونو تصدیق کړي دی نو چې نه یو نه د انکار, کو، انکار کو. او کوه د ټول نه انکار او چې یو منی نو دا لازم راځي ټول به مني او یو بل د ټم په کیوب رہی و ما انزل من کتابو دغه مخینو پیغمبرانو نه وعده غسته شوی و چه بل پیغمبر برازی تاسو با پیمان راوری و مدد بکوهی دی پیغمبر تا چکم حکم نازل شنو دای ورطا ونوی چه دا دینا پس و وما انزل من قبلک من بعدک ونوی ذکرست نبل کتاب رازی او نبل پیغمبر رازی وبل آخرت هم یوکنون او پا باندې بان یقین که دا پین زسی پتو نشو دا پین زسی پات چه چاخ پل نو اللہ تبارک و تعالی او سرٹیپیکیٹ جاری کڑے دے دیو سند جاری کڑے دے او آغا سند سے دے اولائک علاہ دم مر ربیہم دا خلق چی دا سیپتو نلری دیو دخ پل ربد تر اپنا پہ ہدایت دی نو کیلیشن دنیا خلق و تا غلط ہوئی سو بو تا در بنیاد پرست ہوئی سو بو تا سو بو تا انتها پسنوی سو بو تا قدامت پسنوی او سو بو تا قمکلوی سو بیوکوپوی سوک سوچی وائی دادو دا دنیا خبری دی اولائکا علا هدن من ربهم دا اقبل رب دا طرف ندیو پا هدایت دی دا رب پا نزد دیو پا سمالا روان دی و هم المفلحون او دا کسان وهو المفلحون هم ډو کاویاب دي دا غو درته او هو المفلحون یو خبره اوس نه ځکه بیا به بار بار نه بیانوي تاسو پک پویږي په دې عربي جبکه یو په هر جبکه څو خاص زونه دي سهام زونه دي په عربي کې کومه معرفه او نکرهای په اګریزي کې کومه کمن ناو نا نو نا پراپر ناو نو کله چې یو شی حصر مقصودی چې دا منهسر شي په دې کې مونږ وايي دا په انځو سوال دي چاچ د دې جوابونه صحیح صحیح راکړم دقب پاسي مېرټ دی رشوت او سپارښتنه چاليږي نور خلق بتول چا چاچ جوابونه هم دقب و پاسي مطلب موږ د حصر راولو انحصار کو منهسر کو دا خبره چکل پا را بیجو بکرازی دو دا معرفه سره د پراپر ناون سره یو زمیر راوڑه کیگی پروناون چورت تاسوائی دا هم زمیر ده پروناون ده المفلحون دا مفلحون با نکره و کامن ناون ده المفلحون معرفه دا پراپر ناون ده دا معرفه راوڑه شو و زمیر شو نو پتا ولگی دا او فرمایل و او مول مفلحون او دا خلک په دې داصفتو ډواله هم دقه کامیاب کامیاب کامیابی بل سو کامیابی شته ده څوک چې کامیابی غواړي نو دقه صفاتو نخپل کوي دا سرټیفیکېټ شو د دی پارتي د دې جماعت د د مؤمنانو جماعت تعارف روان ده د ټول جماعتو په دنیا کې سمرخ خلق ده د دې ټول تعارفه الله فرمایي بل بل جماعت بیانی الله دې دې جماعت کې شامل اوسه دي بل جماعت کفارانه جماعت ده د مومنانو ټولې دي د مومنانو پارټي وا او دا اپا په حقیقت کې د الله پارټي ده حزب الله هم دغه ده هغه دې نه بس د کافیرانو جماعت بیان ده ان الذين كفروا سواء عليهم ا انذرتهم ام لم تنذرهم لا يكملون ذې ځوان او آیتونو ترجمه او دې آیتونو دی یقینا هغ کسان کفرو چی انکار کړې دې کفر کړې دې سواء برابره خبره ده, ده, ده. برابر عليهم قد يبان دي ا انذرتهم تيريدو ام لم تنذرهم لا يؤمنون ذو ایمان راوڑی ختم الله مهر لگولله الله علا قلوبهم فزرون ذیوبانی وعل سمعهم او پسرو غونو ذیوبانی وعل ابصارهم رشاء او پسرو بغو سترغد ذیوبانی پر دیلی او پسترغد ذیوبانی پر دیلی ولهم عذاب عظیم او د دیو دبار لوی عذاب دی عذاب دی لوی لوی عذاب دای زیره مراد کافر مراد دی اوغه کافر چاغעי نادی او ضدی کافر دی یقینا هغه خلق چې کوپر کړه ده سواع علیہم برابر خبره پدې وباره دی ا انزرتهم ام لم تنذرهم یا یو له برابر دی دو ایمان دراوړي چې دا ځې دي خلک ده چېو دین حق په جن دله د هرڅه په جن دلی دي بیا ایمان نه اوري نو دا خو ځې دي خلک ده انادي خلک ده خو دې ځکه یو سواد راځي به موږ دې خلک د احيان نصيحت خلک کی دعوت ورکی درس ورکی نو کله کله خلک وایي یره ته قرآن کې د دې مستلی صلو علیهم ا انذرتهم ام لم دا خلوی دا محلی والا یا دا کلی والا یا دا پلانه او پلانه دومره دمرا نصیتون نوکڑا بسته یا روال او نوی روال برابر دی نصیت با دا نور نکه نو خبر داسې سیده دا قرآن کریم خبر جواب کرده ده سواؤن علیهم برابر دی دیو د پارا برابر دی دی خلپ پا دا پارا پا دیو سر نکهی دا داعی دا پارا ندی برابر داعی خوبا همیشتا گیای دی د دې لپاره د دې لپاره د بیاندار روان دی